Zenean mundua gutxi gora nola eramaten ari duten, ez, kapitalak ez egiten ari duen eh, langileri eta pertsona guztiekin, eta ba, gutxe gora bera hemen kaleratera garenok, ba, uste dut eh, denen aurpegia, eh, denen aurpegiaren alde borrokaratu nahi izan dugula. Edo.